Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, розділ 73-й. Троє стали табором у 16 милях на захід від того місця, де залишили стю, Опинилися перед іншим руслом, уже мілкішим. Справжня причина такого короткого переходу полягала в тому, що кожному з них здавалося, ніби частина серця лишилася там, позаду. Важко було сказати, чи вона повернеться. Ноги, немовби стали важчими. Майже не розмовляли. Ніхто не хотів дивитися в обличчя іншим, боячись побачити там відзеркалення своєї провини. Вони зупинилися у темряві і розпалили вогнище з хмизу. Вода в них була, а харчі скінчилися. Глен напхав свою люльку останнім тютюном і раптом замислився, чи лишилися устю цигарки. Від цього курити йому стало неприємно, і він вибив люльку об скелю, з відсутнім поглядом відіпхнувши ногою свій останній тютюн-борку мрів. Коли за кілька хвилин потому десь у темряві почувся крик сови, Глен роззирнувся. «Слухайте, а де Коджак?» – спитав він. «А правда дивно, чи не так?» – сказав Ральф. «Години зодві я його, здається, не бачив». Глен підскочив. «Коджаку!» – закричав він. Агу, Коджако! Кодж!» Його голос самотньою луною розкотився пустельним місяцем. Відповіді не було. Він сів тяжко засмучений, тихо зітхнув. Коджак ішов за ним майже через увесь континент. Тепер його не було. Наче лиховісний знак. «Думаєш, його щось спіймало?» – тихо спитав Ральф. Ларі тихо замислено промовив. «Мабуть, він лишився зі стю». Глен вражено підвів очі. А може, замислився він, мабуть, саме це й сталося. Ларі перекидав кам'янець із руки в руку туди-сюди, туди-сюди. Він казав, що, може, Бог крука прийшли його годувати. Не певен, що тут вони водяться. То Бог йому, мабуть, собаку послав. У багатті щось тріснуло. здійнявся, закрутився стовп іскор, осяявши все, а потім знову стало. Темно. Коли Стю побачив щось темне, що побігло до нього в яр, то підтягнувся, сперся на найближчий великий валун, виставивши вперед поламану ногу, а в затерплі руці стиснувши чималу каменюку. Він промерз до кісток. Ларі має рацію два-три дні такого холоду цілком надійно його вб'ють, тільки, як видавалося, ця тварина встигне раніше. Коджак був із ним до заходу сонця, а потім побіг геть, легко вискочивши з Яру. Стю його не гукав. Собака знайде шлях до Глена і піде з ними. У нього, мабуть, у цій справі своя роль. Але зараз він пошкодував, що пес не лишився з ним трохи довше. Одна річ таблетки, але він би не хотів, щоб його порвав на шматки якийсь вовк темного чоловіка. Він міцніше стиснув каменюку – але на ярдах у двадцяти вгорі воно зупинилося. Потім побігло вниз. Чорніша тінь на чорному тлі. «Ну давай уже!» – хрипко сказав Стю. Тінь замахала хвостом і побігла до нього. «Коджак?» І то був він. Він щось приніс у зубах і поклав біля ніг Стю. Сів, махаючи хвостом, чекаючи на похвалу. «Хороший пес!» – здивовано і радісно промовив Стю. «Молодшина!» Коджак приніс йому кроля. Стю витяг кишенькового ножичка, відкрив і трьома швидкими рухами випотрошив тварину. Взяв нутрощі, які ще парували, і кинув Коджакові. «Хочеш?» Коджак хотів. Стю оббілував кроля. Від думки про сире м'ясо йому стало не дуже добре. «Дрова?» – не дуже впевнено звернувся він до Коджака. Берегами Яру були розкидані гілки і шматки дерева, нанесені повінню, але дотягтися він не міг до жодної. Коджак помахав хвостом і не рушив з місця. «Принесеш? П... Але Коджак побіг». Він пробігся західним краєм Яру і повернувся з великим шматком сухого дерева в зубах, поклав його перед стю і гавкнув. Його хвіст швидко ворушився. «Хороший собака!» – знову похвалив його стю. «Хай, йому грець, Принеси Коджаку!» Радісно гавкаючи, Коджак знову побіг. За двадцять хвилин він наносив досить дров для великого багаття. Стю акуратно нарізав трісок на розпал, перевірив сірники. У нього лишалося півтори пачки. Він розпалив вогонь з другого сірника і обережно його підгодовував і роздував. Невдовзі вогонь став чималенький, і Стю присунувся до нього якомога ближче сидячи у спальному мішку. Коджак ліг по другий бік вогню, поклавши ніс на лапи. Коли вогонь трохи зменшився, Стюна садив кроля на рожен і став його смажити. Від такого запаху у нього аж у животі закрутило. Коджак насторожено, уважно дивився на кроля. «Половину тобі, половину мені, товаришу. Окей?» Через 15 хвилин він витяг кролика з вогню і примудрився розділити його на опіл, не дуже обпікшись. Десь м'ясо підгоріло, десь недосмажилось, але воно все одно було не до порівняння з консервованою шинкою із вантажівки Great Western Markets. Вони з Коджаком наминали свіжину, і коли вже майже доїли, над яром попливло таке виття, від якого кров холонула в жилах. «Господи!» – вигукнув Стю з повним ротом. Коджак підскочив, шерсть на його спині настовбурчилася, він загарчав. Пройшовся навколо вогнища у бік звуку і знову загарчав. Виття стихло. Стю ліг, тримаючи під однією рукою каменюку, а під другою розкритий ніж. Зірки світили, холодні, високі, байдужі. Його думки полинули до Френ, але він швидко спинив їх. Дуже вже це сумно, навіть не голодному. Я не спатиму, подумав він, не зможу надовго заснути. Але він усе ж заснув за допомогою однієї з гленових таблеток, а коли в багатті лишився тільки пригаслий жар, до нього підійшов коджак і ліг спати поряд, гріючи стю. І ось так, у першу ніч після того, як загін розділився, Стю повечеряв, тоді як його друзі були голодні, і спокійно спав, тоді як їх мучили недобрі сни і перечуття приреченості та скорого кінця. 24 числа група з трьох пілігримів на чолі з Ларі Андревудом пройшла 30 миль і стала на північний схід від пагорбу Сан-Рафаель. Тієї ночі температура впала до трьох градусів, і вони розпалили велике багаття і задрімали навколо. коджек до них не повернувся. — Як ти гадаєш, що сьогодні ввечері робить Стю? — спитав Ральф у Ларі. — Помирає, — коротко відповів Ларі. І йому стало шкода, коли він побачив гримасу болю на чесному, рідному обличчі Ральфа. Але забрати слово назад уже не міг. Та й урешті-решт це майже напевне була правда. І він знову ліг із надиво сильним перечуттям, що це станеться завтра. Хай куди вони йшли, вони майже на місці. Тієї ночі снилися погані сни. У тому, який після пробудження Ларрі пам'ятав найкраще, він був у турне з групою тіньовий блюзгурт. Вони мали виступати в концертній залі Madison Square Garden і всі квитки розкупили. На сцену вони вийшли під громоподібні оплески. Ларі підійшов налаштувати мікрофон, виставити його на потрібну висоту, але не зміг зрушити його з місця. Він підійшов до мікрофона соло-гітариста, але той теж не вдавалося посунути. Те саме і з мікрофонами бас-гітариста, клавішника. Натовп загудів, став ритмічно плескати в долоні. По одному члени гурту Крадькома сходили зі сцени, нижком посміхаючись у високі психоделічні коміри сорочок на кшталт тих, що Бьордс носили у 1966 році, коли Роджер МакГвін ще був на 8-мильній висоті. А той на 800-мильній. А Ларі все ходив від мікрофона до мікрофона, намагаючись знайти хоч один, який можливо налаштувати. Але вони всі були футів із дев'ять за вишки і ніяк не рухалися. Нагадували кобур із неї ржавкої сталі. Хтось у юрбі почав кричати, вимагаючи «Сонце, ти хлопця свого любиш?» «Я більше цю композицію не виконую», – намагався сказати Ларі. Коли світ скінчився, я припинив. Вони не чули його. І почувся дедалі гучніший спів, спочатку із задніх рядів, потім охопив усю залу, набираючи сили і голосу. «Сонце, ти хлопця свого любиш?» «Сонце, ти хлопця свого любиш! Сонце, ти хлопця свого любиш!» Коли він прокинувся, ця пісня гула в його вухах. Він увесь вкрився потом. Щоб зрозуміти, що це за сон і що він означає, йому навіть не був потрібен Глен. Сон, де не дістаєш до мікрофонів, не можеш їх налаштувати, поширене страхіття у рок-музикантів. Так само, як і сон про те, як виходиш на сцену і не пам'ятаєш жодної пісні. Ларі гадав, що подібне завжди сниться артистам перед... перед виступом. То був сон про безсилля. Він виражав один, єдиний головний страх. А якщо не вдасться? Що коли хочеш, а не вдасться? Страх зробити один простий стрибок віри – це те, з чого починається будь-який митець. Співак, письменник, художник, музикант. Зроби, щоб людям сподобалося, Ларі. Чий це голос материн? Ти з тих, хто тільки бере Ларі? Ні, мамо, вже ні. Я більше цю композицію не виконую. Коли світ скінчився, я припинив, чесно. Він знову ліг і поступово заснув. Останньою його думкою було Стю має рацію, темний чоловік їх схопить. Завтра, подумав він. Хай куди вони прямували, вони вже майже на місці. Але 25 числа вони нікого не бачили. Усі троє мляво прокинулося під ясно-блакитним небом і бачили чимало звірів і птахів, але не людей. «Просто дивовижно, наскільки швидко природа відновлюється», – сказав Глен. «Я розумію, що то доволі швидкий процес, і, звичайно, зима його трохи пригасить, але все-таки чудеса». Від початку епідемії минуло приблизно сто днів. Так, але немає собаки, коней, сказав Ральф. Це, знаєш, не дуже гарно. Вони запустили заразу, яка знищила майже всіх людей, але їм мало. Треба було, щоб ще два наші улюблені види тварин теж. Людину і її найкращих друзів. А коти лишилися, похмуро сказав Ларрі. Ральф усміхнувся. Ну, є ще коджак. Був коджак. На цьому розмова заглухла. Навколо випиналися невеселі пагорби, зручний сховок для десятків людей з гвинтівками з оптичними прицілами. Ларі не полишало передчуття, що воно станеться сьогодні. Щоразу, виходячи на верхівку, він очікував побачити попереду перекритий шлях, і щоразу, коли нічого такого там не було, він очікував засідки. Вони розмовляли про коней, про собаки бізонів, бізони повертаються, сказав Ральф. Нік із Томом Каленом їх бачили. Не такий вже й далекий той день, може, він навіть настане за їхнього життя, коли знову прерії будуть чорні від бізонів. Ларі знав, що це правда, знав і те, що це все порожнє трендіння. Їхні життя можуть обірватися і за десять хвилин. Майже споночило, настав час шукати місце для табору. Вони піднялися на останній пагорб, і Ларі подумав, зараз вони будуть унизу. Там нікого не було. Вони стали на ночівлю біля зеленого знака з рефлектором. На ньому було написано «Лас-Вегас-260». Того дня вони поїли порівняно добре. Чипси зі смаком тако, газована вода і дві ковбаски «Слім-джем», які вони поділили порівну. «Завтра», – знову подумав Ларі, – і заснув. Тієї ночі йому снилося, що він, Баррі Грейг, і обірвані недобитки грають у Медісон-сквер-гардені, і то був для них особливий шанс. Вони грали на розігріві якоїсь супергрупи, яка називалася на честь міста, чи то Бостон, чи то Чикаго. Знову всі штативи з мікрофонами виявилися дев'ятифутової висоти, і знову він почав метатися від одного до іншого. А глядачі ритмічно плескали в долоні і знову вимагали – Сонце, ти хлопця свого любиш? Він глянув у перший ряд, і на нього накотилася хвиля страху. Немов на нього вилили відро крижаної води. Там сидів Чарльз Менсон. Тільки іксподібна рана на його лобі перетворилася на білий кривавий шрам. Він співав і аплодував. Річард Спек також сидів там, дивився на Ларі своїми безсоромними нахабними очима, а з його рота стирчала папіроса. Вони сиділи обабіч від чоловіка. За ними Джон Вейн Гейсі. Флег співав, а всі підспівували йому. «Завтра», – знову подумав Ларі, тиняючись у вісні від одного за високого мікрофона до іншого під гарячими вогнями медісон гардену «Завтра я тебе побачу». Але то було не завтра і навіть не післязавтра. Увечері 27 вересня вони зупинилися в містечку Фрімонт-Джакшен, і їжі в них було вдосталь. «Усе чекаю, що воно скінчиться, сказав Ларі Гленові того вечора. «І з кожним днем нічого не відбувається і стає ще гірше». Глен кивнув. «І в мене те саме. От буде смішно, якщо він виявиться просто міражем, правда? Просто страшним сном колективної свідомості». Ларі якусь мить здивовано і замислено дивився на нього. Потім повільно похитав головою. Ні, я не думаю, що це лише сон. Глен усміхнувся. Я теж, молодий чоловіче, я теж. Наступного дня контакт відбувся. Саме минула десята година ранку. Вони піднялися на пагорб і внизу, у двох милях на захід, побачили дві машини, поставлені передом одна до одної, які перегородили трасу. Саме так Ларі це собі і уявляв. «Аварія?» – спитав Глен. Ральф подивився з-під руки. «Не думаю, їх так поставили». «Його люди», – сказав Ларі. «Так, гадаю, що так», – погодився Ральф. «Що тепер будемо робити, Ларі?» Ларі витяг із задньої кишені хустку і витер обличчя. Цього дня чи то літо повернулося, чи то давався в знаки жар південно-західної пустелі. Температура була вже трохи вища за 27 градусів. «Але це сухий жар», – спокійно подумав він. «Я просто трохи спітнів. Зовсім трохи». Ларі знову сховав хустку в кишеню. Тепер, коли все, власне, і почалося, він почувався правильно. Знову в нього з'явилося дивне відчуття, ніби він на сцені і має грати. «Підемо вниз і дізнаємося, чи справді з нами Бог, правда, Глене?» «Ти тут головний». Вони знову пішли. За півгодини наблизилися до тих машин, які раніше належали патрулю штату Юта. У машинах чекало кілька озброєних людей. Вони будуть у нас стріляти? невимушено поцікавився Ральф. Не знаю, відказав Ларрі. Бо в них гвинтівки там будь здоров, з оптичним прицілом. Я бачу, як від лінз сонце відблискує. Якщо вони хочуть нас підстрелити, то ми в будь який момент від прицілом. Вони йшли далі. Люди, які блокували дорогу, розділилися на дві групи. П'ятеро вийшли наперед, націливши свою зброю на групу з трьох людей, яка йшла до них. Ще троє присіли за машинами. «Восьмеро, Ларі?» – спитав Глен. «По-моєму, так, вісім. А ти як сам?» «Нормально», – відказав Глен. «А ти, Ральфе?» «Головне, щоб ми знали, що робити, як настане час», – сказав Ральф. «Мені більш нічого не треба». Ларі на мить схопив його за руку і потиснув її. Так само і руку Глена. Вони вже були менш, ніж за милю від патрульних машин. «Вони по нас стріляти на місці не збираються», – сказав Ральф, – «інакше б вони давно це зробили». Тепер можна було роздивитися обличчя, що Ларі з цікавістю й робив. Один чоловік мав чималу бороду, інший зовсім юний, але сильно полисілий. Ото, мабуть, облом був йому, коли він у школі почав волосся втрачати, подумав Ларі. Ще один був у яскраво-жовтій майці, на ній був зображений верблюд, який шкірив зуби, а внизу старовинними каліграфічними літерами було написано «Супергорб». Ще один був схожий на бухгалтера. Він крутив у руках магнум 357-го калібру і, як здавалося, нервував утричі сильніше, ніж Ларі. Скидалося на те, що чоловік може прострелити собі ногу, якщо не заспокоїться. «Від наших не сильно відрізняються», – сказав Ральф. «Звичайно, відрізняються», – сказав Глен. «Вони всі озброєні». Вони вже були на відстані 20 футів від поліцейських машин, які перегородили дорогу. Ларі зупинився, і всі решта теж. На мить запала мертва тиша. Люди Флега і пілігрими Ларі роздивлялися одне одного. Тоді Ларі Андервуд спокійно сказав, «Добрий день». Маленький чоловічок, схожий на головбуха, вийшов наперед. Він досі крутив у руках Магнум. «Чи ви Глендон Бейтман, Лоусон Андервуд, Стюарт Редман і Ральф Брентнер?» «Слухай, дурню», – сказав Ральф, – «ти рахувати вмієш?» Хтось згигикнув?» Головбух почервонів. «Хто відсотній?» Ларі сказав, Зі Стю стався нещасний випадок дорогою, і я абсолютно переконаний, що він станеться із вами, якщо ви не припините гратися із цим пістолетом. Знову почувся притишений сміх. Головбух засунув пістолет за пояс своїх широких сірих штанів, від чого став ще смішнішим. Просто Волтер Мітті, який мріє стати бандитом. «Мене звати Пол Берлсон», – відрекомендувався він, – «і я уповноважений заарештувати вас і віддати вам наказ іти зі мною». «Чиїм іменем?» – одразу спитав Глен. Берлсон зневажливо глянув на нього, тільки до зневаги додавалося щось іще. «Вам відомо, від чийого його імені я до вас звертаюся?» «Ну так скажіть». Але Берлсон нічого не сказав. «Вам страшно?» – спитав його Глен. Він подивився на всіх вісьмох. «Вам так страшно, що навіть імені його не можете вимовити». «Ну, тоді я скажу за вас. Його звати Рендал Флег. Також його прозивають темним чоловіком, високим чоловіком, ходаком. Хто-небудь із вас його так називає?» Голос його здійнявся до високих чистих октав гніву. Деякі з озброєних тривожно перезернулися, а Берлсон відсахнувся на крок. «Називайте його Вельзевул, бо і це теж його ім'я. Називайте його Н'ярлахотеп. «Ахаз і Астарот! Називайте його Р'єлах! Сет і Анубіс! Ім'я йому Легіон, і він виходить із пекла, і ви цілуйте його взад!» Його голос знову перейшов на розмовну тональність. Глен невимушено всміхнувся. «Ну, просто я подумав, що з цього варто почати». «Хапайте їх!» – сказав Берлсон. «Хапайте і стріляйте в першого, хто спробує втекти!» Якусь дивну мить ніхто не поворухнувся, і Ларі подумав, вони цього не зроблять, вони бояться нас так само, як ми їх, навіть більше, хоча й мають зброю. Він подивився на Берлсона і сказав, чи ти, Гандо, не жартувати надумав? Ми хочемо йти, ми заради цього прийшли. Потім вони всі заворушилися, не наче Ларі сам віддав їм наказ. Його і Ральфа запхнули на заднє сидіння однієї машини, а Глена – в другу. Вони опинилися за залізними гратами. Ручок на дверях всередині не було. «Нас заарештували?» – несподівано весело подумав Ларі. На переднє сидіння напхалося четверо людей. Машина дала задній хід і рушила на захід. Ральф зітхнув. «Страшно?» – тихо спитав Ларі. «Чорти, батька, значить страшно. Але так же ж класно посидіти з лівними». Один із людей на передньому сидінні сказав "Я ти у вас, дід. Він головний?» «Ні, я». «Як тебе звати?» «Ларі Андервуд. А це Ральф Брентнер. Третій Глен Бейтман». Він подивився в заднє вікно. Друга машина їхала за ними. «А з четвертим що?» «Ногу зламав. Ми мусили його залишити». «Ага, не пощастило, значить». А я Баррі Дорган, Служба безпеки Вегаса. Ларі відчув, як абсурдна відповідь, приємно познайомитися, підступає до губ, натомість злегка всміхнувся. А далеко до Вегаса? Ну, з вітерцем не понесемося, бо затори. Ми від міста їх розчищаємо, але все так повільно йде. Один за п'ять доїдемо. Оце непогано, сказав Ральф, хитаючи головою. Три тижні пішки йшли, а тут тільки п'ять годин машиною. Дорган вигнувся, доки зміг їх побачити. «Не розумію, чого ви йдете пішки. Та й взагалі не розумію, навіщо ви прийшли. Ви ж, певне, знали, що так скінчиться». «Нас послано», – сказав Ларі, – «мабуть, убити Флега». «Небагато у вас на це шансів, хлопче. Тебе з дружочками везуть просто до окружної в'язниці Ласвегаса, вегаса Без виходу, без викупу. Він у вас особливо зацікавлений». «Він знав, що ви прийдете». Баррі трохи помовчав. «Вам хіба що треба сподіватися, що він вас швидко порішить? Але я так не думаю. У нього останнім часом настрій кепський». «А чому?» – спитав Ларрі. «Але Дорган, здається, відчув, що сказав досить, а може й забагато. Він відвернувся і нічого не сказав. А Ларрі з Ральфом дивилися, як повз них мчить пустеля. За три тижні вони відвикли від швидкості». Власне, до Вегаса вони їхали 6 годин. Він лежав посеред пустелі, немов якийсь фантастичний самоцвіт. На вулицях було багато людей. Робочий день скінчився, і всі насолоджувалися прохолодним раннім вечором на газонах, на лавочках, на автобусних зупинках. Сиділи на сходах вінчальних каплиць і ломбардів, які не працювали. Вони витріщалися на патрульні машини, проводжали їх поглядом, а тоді поверталися до своїх розмов. Ларі задумливо дивився навколо. Електрика працювала, вулиці були розчищені, сміття після дій хуліганів і мародерів було прибране. «Глен мав рацію», – сказав він. «Поїзди в нього ходять за розкладом. Але мені цікаво, чи взагалі можливо запустити залізницю?» «У вас, люди, в усіх такий вигляд, наче ви маєте звернутися до невропатолога, Доргане». Дорган промовчав. Під'їхали до окружної в'язниці, заїхали ззаду. У цементному дворику стояли дві поліцейські машини. Коли Ларі вийшов з машини, кривлячись від того, що затерпли м'язи, він побачив у Доргана в руках дві пари наручників. «Та ну», – сказав він, – «що, серйозно?» «Вибач, він наказав». Ральф промовив, «На мене зроду наручників не вдягали». Пару разів мене п'яного ловили і до витверезника возили, до весілля. А потім ніколи такого не було. Ральф говорив повільно, його оклахомський акцент відчувався сильніше, і Ларі зрозумів, чоловік не на жарт розлютився. — У мене наказ, — сказав Дорган. — Не погіршуйте своє й так важке становище. — Наказ, наказ, — буркнув Ральф. — Знаю я, хто вам накази віддає. Він убив мого друга Ніка якої лихої години ти з цим чортом собачим носишся? Як сам по собі, так ти нормальний чоловік?» Він подивився на Доргана, і в його очах стояло таке гнівне питання, що Дорган похитав головою і відвів очі. «У мене така робота», – сказав він. «Я її роблю. І все тут. Прошу руки вперед, а то я когось попрошу потримати вас». Ларі виставив руки вперед, Дорган одягнув йому наручники. — Ким ви працювали? — спитав Ларі. — Раніше. — Поліція Санта-Моніки, другий слідчий. — І ви з ним. Це, ну, перепрошую, але це справді дивно. До них штовхнули Глена Бейтмана. — Чого ви його штовхаєте? — сердито спитав Дорган. — Тобі він усю дорогу трендів, так ти теж його поштовхав би, — сказав один із них. — Мене не цікавить, хто кому трендить, а руки свої прошу тримати при собі. Дорган подивився на Ларі. "А що тут такого, що я з ним? Я в копах служив 10 років до капітана Трипса. Я бачив, що буває, коли за головних такі, як ви". "Молодий чоловіче", спокійно сказав йому Глен. "Ваш досвід із кількома окремими наркоманами і людьми з важким дитинством не виправдання для того, що треба служити чудовиську". "Відведіть їх геть", незворушно промовив Дорган. "Різні камери, різні крила". Не думаю, молодий чоловіче, що ви з таким вибором зможете жити, зауважив Глен. Якось малувато у вас нациста. Цього разу вже Дорган штовхнув Глена. Ларі відділили від решти двох і повели порожнім коридором із написами не плювати до душових і дезінсекції, а також ви тут не Дуж би мені не завадив, зауважив Ларі. Може, сказав Дорган. – Подивимося. – На що подивитися? – Наскільки ви будете налаштовані на співпрацю? Дорган відкрив камеру в кінці коридору і провів туди Ларі. – А ці браслети? – спитав Ларі, простягнувши руки. – Звичайно. – Дорган відімкнув наручники і забрав їх. – Так краще? – Значно краще. – У душі й далі хочеться. – Ще як? – але ще душчий Ларі не хотів залишатися сам і чути луну від кроків, які віддаляються. Якщо він лишиться сам, до нього почне повертатися страх. Дорган до витяг маленький блокнот. Скільки вас у зоні? Шість тисяч, сказав Ларі. Ми щочетверга граємо в бінго, і головний приз – двадцятифунтовий індик. Усе-таки в душ хочеш чи ні? Хочу, але Ларі вже не сподівався на це. Скільки вас? Двадцять тисяч, але чотири тисячі ще не мають 12 років і можуть безкоштовно дивитися фільми в автокінотеатрі з економічної точки зору облом. Дорган різко захлопнув блокнот і подивився на нього. Та не можу я, послухайте, сказав Ларрі. Уявіть себе на моєму місці. Дорган похитав головою. Не можу, бо я не божевільний. Чого ви тут? Чим, по-вашому, це вам допоможе? Він вас завтра, післязавтра вб'є нахрін. А якщо він захоче, щоб ви заговорили, то заговорите. Якщо він захоче, щоб ви танцювали чочітко одночасно дрочили, то ви це теж будете робити. Напевно, ви ненормальні». «Нам сказала це зробити стара жінка, матінка Ебігейл. Може, і вам вона снилася?» Дорган похитав головою і раптом відвів очі. — Не знаю, про кого ти говориш. — Хай буде так. — Точно не хочеш зі мною поговорити. Душ заробити. Ларі засміявся. — Мене так дешево не купиш. Хочете, шпигуна присилайте, якщо, звичайно, знайдете такого, який не стане схожим на тхора одразу, коли мова зайде про матінку Ебігейл. — Ну, як хочеш, — сказав Дорган. Він пішов коридором під загратованими лампочками. У далекому його кінці поліцейський пройшов часту браму, і вона гулко зачинилася за ним. Ларрі роззирнувся, як і Ральф, у тюрмі він був разів зо два один раз за перебування п'яним у громадському місці, другий за зберігання унції марихуани, бурхлива молодість. Не готель ріц, пробурмотів він. Матрас на нарах був помітно-опліснявий, і Ларі похмуро замислився, чи не помер на ньому хтось у цьому червні, чи на початку липня. Унітаз працював, але за першим змиванням вода в ньому була і ржава, отже ним давно не користувалися. Хтось лишив у камері вестерн у м'якій політурці. Ларі взяв книжку, потім знову поклав назад. Сів на нари і став слухати тишу. Він завжди терпіти не міг залишатися сам, але в якомусь розумінні він завжди і був самотнім, доки не прийшов до вільної зони. І тепер самота не була йому така страшна, як очікував. Погано, звичайно, але пережити можна. Він завтра-післязавтра вб'є вас нахрін. Тільки от Ларіїв це не вірив. Так просто не мало бути. «Не буду боятися злого», – сказав він у мертвій тиші в'язничного крила. Йому сподобалося, як це прозвучало. Він повторив ці слова. Ларі ліг, і йому спало на думку, що він подолав майже всю дорогу до західного берега. Тільки от поїздка виявилася довшою і химернішою, ніж можна було б уявити, і шлях іще не завершений. «Не буду боятися злого», – повторив Ларі. І зі спокійним лицем забувся сном без сновидінь.